Csökkent látok szövetsége hangos könyvtára, 638-as szám. Antoine de saint exupéry a kis herceg. Fordította Rónai György, felolvasa a Róbert.